Захвойденій спідниці, пірячи з сіней поперед себе цебер, з перемішаною злободою картоплею. Від неї Олег дізнався, що в господарстві дві корови, коняка, коза з козеням, поросна свиня та підсвинок, качки й кури, і все це на хаті, на оцій феї, на яку б на київському асфальті витріщилися всі жлоби І пускали слину. Все на її руках, інакше в селі не проживеш. Ще й два пси. Загавкають уночі, виходжу з вилами, пояснила на бігу. А ще ж колорадські жуки на картоплі та такі кляті, що ніякі отрутохімікати їх не беруть. Труїш, труїш, у роті гірко, в голові макітриться, а їм хоч би що. І все ж вона не мріє про місто і не скаржиться на долю. Вертався назад, вдивлявся в село. Таке воно, як колись, чи ні? Таке. Гола дітворня бігає по зеленому березі понад ставом, купається в ставку, на якому вітер дрібно рябить воду. По звілью пасуться по припиненні на паколах телята та кози. Покурів газиком через греблю голова КСП. І навіть ідіот той самий, фігура у саморобному візку, якого з галасом і реготом тарабанить дітвора. Колись отак само і він з хлопцями тарабанили цього ж, чи такого самого возика, Ідіот крутить величезною, круглою, обстриженою під нулівку головою, вирячує очі гукає «Дим! Ікона!» Тільки двоє слів і знає, та ще чхає дивно-придивно однією ністрією. Середобольні жінки кидають у візок, котра пиріжок, котра вареника, котра пачку вафель. Ідіот поїдаєте все вафлі з обгортковим папером і гукає «Дим! Дим!». Таким було село і його дитинство». Але не таким у давнину. Прочитав це в літописах козацьких, супліках і Дарюшах. Десь тут, в цих долинах, степах і ярах, колотилися Юраць Хмельницький, Тетерє, Суховієнко, Ханенко, Самойлович. Тут упали під шаблями полковники Виговського, Сулемаї і Берещака. Тут зсадили з булави Виговського. Колотилися і проколотили Україну а які були звитяжні, відважні, безоглядні. кресали шаблями вночі, запалюючи її іскрами. Голіручі йшли на гармати та мушкети. Без того не вмирали на палях та в мідних биках. Для чого? Ім'я чого? Чого досягли? А потім ті, кого вже він бачить не тільки уявно, а й на фотокартках, кого бачив живим, як власного діда, громадянську. Оця дорога, якою йде, називалась Красною, не через красу свою, білокоріо осокори та берести. Червоною була вона від крові. Налетіла звідки банда якогось Дякова, звідки, і сьогодні ніхто не знає. Вистинали всіх євреїв у селі, а їх було багато. На драбиняках возили трупи цією дорогою на кладовище. А потім соловівці охмолосталися, повстали й вистинали банду до ноги. І цих звозили цією ж дорогою. А поруч гасали по степах і ярах зеленовці, Марущаківці, Круківці і ще бозна хто, також відважні та очайні. Дід розповідав про битви втечі. Погоні. І слухав Олега, потім виходив на город, на вулицю, дивився на сумирних дядьків з лопатами та косами І не міг повірити, що це ті самі люди Що з них зробили? Пострахом, голодом А це вже прямі Олегові предки Приміряється до них і не може примірятися у них з генів вичавлювали гордість та спротив. Проте є щось у селі й нове. Стела на заснування села, 500 років тому, пам'ятник двом козацьким полковникам, які загинули в бою з поляками, хоч і маленька художня школа. То все клопотами Максима, та й він Олег допомагав. Як проголосили незалежність, божечки, як рвонулося село, скільки того ентузіазму, безкорисності, пориву.